Не треба кудись їхати, блукати по щасливих місцях дитинства. Усе це живе у мені, досить лише згадати. Пам'ять залишається з тобою до кінця. Хоч пташка і немає тут, я не відчуваю порожнечі. Мені стало ясно, що я належу сама собі, і ніхто не має на мене права. І це добре. Варто лише зануритись у минуле, і стаєш недосяжною для людей. Мене вбиває відкритість, що геть деформувала мою свідомість, загнала в кут. Якби я могла частіше залишатись у домі, затіненому садом, то б врятувалась. Сама констатація цього факту приносить полегкість. Я можу повернутися у минуле, утопію, увійти до якогось братства, що візьме мене під свій захист, або повільно гинути в лабіринтах вежі. Я маю на увазі не тільки лабіринт будови, а той, у якому ми всі блукаємо день у день, рік у рік. Було б легше, якби я могла поговорити про це з кимось. Це не заборонено. Але ніхто не бажає розмовляти про такі речі. Лише про втому, бруд, нестачу їжі, якість розчину для блоків. Наче ми будуємо свинарник. Хтось мусить порушити мовчанку. Для цього треба двоє людей. Сьогодні я купила на вулиці газету. Вона була невеличка, погано віддрукована і називалась дивно латиною Ап Ово, тобто від яйця. Власне, мене змусили купити. Я несла в кулаці здачу за хлібину, і, наче від дитини у мене її відібрали, тицнувши газету. Вдома я розгорнула газету. Там були всілякі новини, сенсації, які миттю забуваєш, кілька статей про психокінезію, привидів та вампірів і оголошення. Я люблю читати оголошення. Мою увагу привернуло одне, навіть вразило – Міняю будинок із старим садом на квартиру навпроти вежі, на першому поверсі. Це було щось цілковито абсурдне, бо ніхто із здоровим глуздом не став би міняти власний дім на казенне житло. Я вхопила ножиці і вирізала оголошення. Зателефонувати можна було і від сусідів, але я воліла не давати їм ніякої інформації. На вулиці мене охопило вагання. Однак треба було набрати цей номер, щоб я могла заснути, не маючи жодних ілюзій. Після довгих пошуків я знайшла справний телефонний автомат – Набрала номер. Обізвався чоловічий голос. «Слухаю. Я прочитала оголошення». Чоловік засміявся. «Я знав, що ви подзвоните одразу. Йдеться не про будинок, а про точку Б. У нас немає іншої можливості зв'язатись з вами». Завтра на роботі до вас підійде чоловік в оранжевій спецівці. Точка Б Я заспокоювала себе тим, що мене втягнули у якусь гру, бо все це виглядало по-дитячому, наче у шпигунському романі. Те, що я побачила в точці А, могло виявитись легеньким гіпнозом. І нікому не можна розповісти».